Капельмейстер хотів відповісти їй, та тієї миті князівна обняла Юлію, сміючись так голосно і нестримно, що яка-небудь обер вважала б її поведінку непристойною і не взяла б на своє сумління. — Дай, ну, я обійму тебе найкраща, найспівучіша, найвеселіша з усіх мельничок, — вигукнула вона. «Ти здатна закрутити голову всім баронам, усім намісникам і нотаріусам, які тільки є на світі!» Та ще й, мабуть, решта її слів потонула в новому нападі сміху. Потім князівна швидко обернулась до капельмейстера і сказала, «Ви остаточно змирили мене з собою, любий Крейслера. О, тепер я розумію ваш мінливий гумор». «Він витончений, справді чудовий. Тільки в змаганні суперечливих, протилежних одне одному почуттів зароджується вище життя. Дякую, щиро дякую і дозволяю вам поцілувати мені руку». Крейслер узяв її простягнену руку і знов його пронизав дивний струм, хоч і не такий потужний, як недавно – тож він на мить завагався перше, ніж підніс до уст, незахищені рукавичкою тендітні пальчики, а тоді схилився в такому поклоні, наче й досі був радником посольства. Чомусь, Крейслер і сам не знав чому, це фізичне відчуття від дотику вельможної руки здалося йому надзвичайно смішним. Отже, мовив він сам до себе, коли князівна відійшла, Отже, її, ясно, вельможність – така собі лейденська банка, що вражає порядних людей електричним струмом на свій князівський розсуд. Князівна пурхнула і пританцьовувала по залі, сміялася, наспівувала речеліну, пригортала до грудей і цілувала то ту, то іншу даму, запевняла всіх, що їй з родини було так весело – і все це завдяки незрівнянному капельмейстерові. Поважній і суворій Бенсон її поведінка страшенно не подобалась. Нарешті вона не витримала, відкликала князівну вбік і прошепотіла їй на вухо. — Гедвіго, прошу вас, як ви поводитесь? — Краще, — відповіла князівна, і очі її спалахнули. — Краще, Люба Бенсон... Облишмо на сьогодні тон гофмайстрині і ходімо всі спати. Так, спати, спати!» І вона звеліла подавати карету. Якщо в князівни аж переливалась через край якась неприродна судомна веселість, то Юлія навпаки затихла і посмутніла. Під першою головою рукою вона сиділа біля фортепіано, і її зблідле обличчя та затуманений погляд свідчили, що вона відчувала просто фізичний біль, так погано було в неї на душі. У Крейслера також погас останній спалах гумору. Уникаючи будь-яких розмов, він нечутною ходою наближався до дверей. Дорогу йому заступила Бенсон. «Не знаю», – мовила вона, – «що за чудний прикрий настрій мене сьогодні».